Ja siis veel sidur, mootor, küünlad, radiaator, kusagil ka transformaator, peeglid, pasun, armatuurid, madalad ja kõrged tuurid, vommi, auto, liiklusmärgid, kindlustused, muudki valged jooned, kitsad jooned, kollased ja laiad jooned, kõverad ja sirged jooned, värviga ei olda kooner, mitu liiki kasuliine. Määrde õlisi, bensiine, valik teeb sult tõsist piina, selbi jäi või või fiina, tuleb mitmevärvilised, naine kõrval närviline. Lapsed haiged süda paha, järjest viineid põõsa taha, korned tuule tõmbus, siis need vaevab kõrge kuumus ja kui hästi tehe liiklus, püksi kes see tekib niis, tuju vajub alla nulli, närved vaikselt keerab rulli, suitsukahvid, kiil on kibe, kõigi peale ole tige, eduks seda nimetavad sotsioloogid, professorid ja pedagogid, civilisatsium. Meil kodus oli kord üks vana armas ruunakeet, nii ühtlast last sõitu tegi Kas viis meid kirikusse tee? või siis sügis laadale meid kõik jale viis armas runake, Ta pisud heinu ning vahel võttis kaeru. Bensiini asemelda jõivaid vett, ei olnud tühje kumme puudus ratta vahetus, kordaastas teda rautas külase. Kang ja käsipidur, süüder, rool ja siis midsidur Mootor, küünlar, ka transformaator Piiglid, pasun, armatuurid, madalad ja kõrged tuurid Hommi, autoliiklust märgid, kindlustusel, nõutivärgid Valged jooned, kitsad jooned, kollased ja laiad jooned Kõverad ja sirged jooned, värviga ei olda kooner Mitut liike kasoliine, oli siit, bensiine Valik teeb sõltasist piina, shelvi ei, pipi, Oled mitte naine kõrval on närviline, lapsed haiged südamaha, järjest viined põõse taha, korned sega puule tõmbus siin, et vaevab kõrge kuumus ja kui hästi teeliiklus, püksikesed, tekib niiskus, tuju vajub, alla nulli, närvend vaikselt keerab rulli, suitsukahvid, kiil on kibe, kõigi peale oled tige, eduks nimetavad sotsioloogid, arenguks professorid ja pedagogid, civilise!